Jadi tawfiqin Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah wa shukri Allah Saya sendiri Mensyukri ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala Bukan karena memberikan ilmu Atau memberikan kemudahan dalam da'wah Alhamdulillah, membiarkan tuffiqni ya, tuffiqni Allah, tuffiqni Allah, tuffiqni Allah. Yang membawa kita untuk duduk di sini dan menyampaikan ilmu. Baraerti, bara dawai, bar bar bara ahli, bara ustaz. Kalau dia sudah berdiri dan duduk menghadapi umat Islam, menghadapi manusia laki-laki tahu perempuan, menyampaikan ilmu. Harus dalam dasar Quran dan sunnah Rasulullah SAW Kalau apapun yang kita sampaikan Tapi tambah ilmu Berarti kita membuhuni dan mendustakan Allah dan Rasulullah Kita duduk menajar, mewakili Allah dalam agama Jadi cuba bayangkan Untuk menjadi ustaz bukan begitu mudah untuk menjadi imam memimpin jamaah bukan begitu mudah Untuk kita berdakwah juga bukan begitu mudah Untuk kita menajarkan, belajar naji Al-Quran bukan begitu mudah Jadi kalau kita menajar ilmu Benar-benar kita jaga Jangan sampai kita keluar dari lidah ini Kita bilang boleh Tapi hukum Allah bilang tidak boleh atau kita mengharamkan sesuatu Padahal Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan <tuh> ah, <salam. tuh> Itu sesuatu keberatan Sebagai orang-orang yang ingin membawa da'wah Jadi sampai Imam Maliki Rahimahullah ta'ala Barna menyampaikan Kalau bukan diizinkan oleh para alim ulama yang sudah terkenal di zaman yang lebih dari empat bulu alim ulama saya tidak berani duduk di sini dan menyebabkan ilmu Imam Syafi'i yang sudah memiliki ilmu dan fikih yang luar biasa punya ketirdasan yang luar biasa ketakwaan yang luar biasa jadi bukan hanya dia turunan nabi dari ahlul bayt ahlul bayt tapi dia lebih dari itu dia tidak membatasi kemuliaannya karena ahlul bayt tidak dia mencari kemuliaan melalui talabul ilmi menuntut ilmi karena Abu Abu Lahab karena dari keluarga Rasul tapi masuk neraka karena selamat dabbati adak Ayah. Ayah. Kenapa? Apakah dia tidak dapat kemuliaan Kerana dia sebagai keluarga Rasul dah ada? Di sisi Allah dah ada keluarga, keluarga Rasul, anaknya Nabi, saudaranya Nabi, siapapun dah ada di sisi Allah. Yang ada satu takwa. Inna akramakum yang mulia di sisi Allah subhanahu wa taala adalah takwa kita kepada Allah. Siapapun orangnya. Kadang-kadang orang-orang yang di luar bukan orang Madinah. Mungkin tidak begitu banyak ilmu. Tapi dia punya ketakuan luar biasa. Di situ dia punya kelebihan. Kadang orang awam atau orang memenuntut ilmu, belajar ilmu bersama ulama, ketakuan lebih banyak dari alim itu. Dan dia di sisi Allah lebih mulia dari ulama itu. Inna akramakum inda Allahi wa dan dasar ilmu. Kalau kita ingin diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertama taqwa. Sebagaimana Allah berfirman di Surah Al-Baqarah di ayat adain, tawat adain, kan ayatnya bunjam, satu halaman, ambil satu halaman. Di akhir ayat itu, Firman Allah: وَاتَّقُ اللَّهَ وَيُعْلِمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Kalau ingin dapat ilmu. عندما يجب أن تشعب علم العلم للوصول لبريكاً لأله سبحانه وتعالى هذا لا يوجد تقوى لأله اتق الله ويعلّمكم الله إذا كنت من بك رحاسي علم هذا لا تقوى لأله سبحانه وتعالى إمام أبو حنيفة ثلاثات علماء بالسعب تلم علم فكه ترمسوا كتا إمام الشافعي نحن عيال عند أبي حنيفة كنا في علم الفيكيه ترمسو أنا كتن لذلك يتحدث عن الفيكيه من إمام أبو حنيفة سنبت لنا مكان علي أعلماء الإمام الأعظم إمام ين أبو في علم الفيكيه إمام أبو حنيفة وعندما في ساتو وقت يتاني على مريدها لا يستطيع أن يساعد Langsung dia menangis, dia memfikirkan, mengkorusi diri, dosa apa yang saya lakukan, sambil saya tidak bisa menjawab. Langsung dia tinggalkan majlis itu, duduk di rumahnya selama tiga hari tidak mau keluar, hanya keluar salat dan masuk. Alasannya apa? Dia merasa dosa, Karena dia tidak mampu jawab pertanyaan seorang. Artinya di sini apa? Pertama mereka sangat takut kepada Allah Yang kedua tidak sembarangan keluar ilmu Jadi kalau dia tidak ada ilmu dalam dasar Dia berani bilang boleh atau tidak boleh Kita lihat sekarang Apalagi di Indonesia Masya Allah bani ulama Namanya ulama Dibandingkan dengan ulama dunia Kalau saya kumpulkan ulama dunia Seluruh dunia Di satu timbangan Dan ulama Indonesia sendiri di satu timbangan Lebih berat Ulama Indonesia Terserah saja Setiap desa, setiap kampung ada ya, Sekitar saja Tak perlu, perlu, perlu capai Sebenarnya di Indonesia untuk jadi ustaz Tak perlu capai Cukup sekali umrah, sekali haji sudah, langsung bisa jadi kilai Terus itu yang kita hadapi Maaf saya bukan bicara <s nedir> Menjilikan Tetap <Turut> <sandis> kita menghormati Tapi yang saya kasih saranan kepada Ibu-ibu Boleh kita belajar ilmu di mana saja Tapi berhati-hati Ilmu ini Ilmu Allah bukan sembarangan kita bisa cari kerana, Oleh karena itu Kata sahabat Rasulullah Innal ilmu dinun Ilmu susul bunni adalah agama. Jangan jangan sembarangan menerima ilmu itu. Innal ilma din, fanzuru amma ta'khudun dinakum liyatlah darimana kamu dapat ilmu itu. Karena bisa sebagaimana rasul sendiri menjelaskan kemuliaan ulama, bisa ulama ini meluruskan Memperbaiki kerusakan umat Dan juga di hadis yang lain Kata Rasulullah Ulama sendiri juga Bisa merusakkan umat Jadi ulama ini bisa Membawa umat selamat Ulama juga bisa Membawa umat Sesat dan celaka dunia dan akhirat. Mohon ibu-ibu semua Dan hadir Sebelum kita lanjut Non aktif Dan hati Ya kita bisa lebih enak lah. Lebih lebih baik matikan. Kalau bisa dibunuh sekalian. Bunuh. Ya sudah mati sih sekalian. Mati dibunuh. Iya. Mati Saya tahu ibu-ibu ada yang mungkin antara ibu-ibu yang banyak kegiatan mungkin banyak usahanya. Jadi kalau matinya happy ini bisa rugi miliaran ya. Jadi matinya je sebentar. Kenapa? Demi Allah ridho kepada kita. Amin. Karena sebenarnya dalam melaksanakan ibadah, termasuk di masjid, termasuk di apa di mat kita. Mentukir dapat dilihat Allah ini di dimatiin ini setan lalu saya bilang HP itu memang setan setan tapi di kapan di mana setan di waktu saat majlis tahlil waktu kita di masjid saya melihat masya Allah ada banyak jamaah suka masuk ke masjid dari jam sore sekali kali yang sudah dia bilang habis macet ni ni sekali kali sudah Salat di mana di masjid sekalian duduk di sana ada kan penajian biasa jadi duduk biasa dari asar sampai isya habis isya baru pulang. Tapi di antara salat isya asar sampai isya berapa kali terima telefon, berapa kali dia telefon, berapa kali sms di situ apa umat ini kacau di situ. Dia kenapa tidak banyak dapat keberkahan majlis tahlil dan majlis zikir? Karena dia tidak memperhatikan syaitan-syaitan yang menggoda selama dalam belajar. Kita sudah masuk masjid satu langkah. Kenapa masuk ini yang kanan dulu pada yang kiri? Agar biasa yang kanan selalu dengan yang bersih ya, yang kiri kotoran. Ha? Berarti kita sudah satu langkah kanan ke masjid. Seluruh kebersihan masukin ke masjid, seluruh ke kotoran buat. Di luar masjid Artinya bahasan dunia itu namanya kotor Di dalam masjid Sambil ada satu hadis Walaupun sebagian ulama ahli hadis Ada yang bilang daif, ada yang bilang sahih Tapi makna, maknanya sahih Kalau sanadnya tidak sahih Tapi makna yang kita bisa ambil dari hikmah hadis itu Sangat bagus Dan bisa menjadi kebegaran Artinya hadis itu Inna kalam dunia fil masjid tak kulul hasanat sama tak kulul nafar al hafal. di dalam masjid memakan kebaikan kita, pahala kita, sebagaimana api memakan kayu bakar. Kalau kayu kita buang di, di dalam api habis kan? Begitu bicara dunia di dalam masjid belajar ilmu bicara dunia. Pahala belajar ilmu terhapus dari bicaraan dunia. Zikir kita di masjid, naji kita di masjid. Sebelum keluar kita nomor dunia. Begitu keluar tidak ada sia-sia. Boleh -sia. kerana itu jangan heran kalau kita keluar kenapa tidak bisa tenang, tidak bisa fokus, tidak bisa ikhlas, tidak bisa benar-benar taqwa. Padahal jubah itu sekian tahun kita rajin di majlis taat dan majlis zikir. Tapi dalam kehidupan kita tidak ada boleh kerana kita selalu membawa hal-hal yang merusakkan pahala kita sendiri Artinya kita capai di sini, di sisi lain kita hancurkan sendiri Juga bayangkan kalau ada orang bangun rumahnya Sudah bagus, terus dari bawah mulai hancurin. Kita bilang orang itu apa? Ha? Berarti kita banyak? Ya teruslah kita banyak, terlalu banyak seluruh kebaikan kita, kita dalam tanah sendiri kita tidak menjaga tidak menjaga kebaikan jadi masjid, majlis ta'lim ta kita datang dari jauh dari rumah tinggalkan urusan kita untuk belajar agar kita dapat manfaat agar kehidupan kita lebih tenang lebih bahagia merasa manisnya iman merasa urusaniya benar-benar merasa ridha Allah sebagaimana sahabat Rasulullah Salah satunya bersabda, Ya Rasulullah Aku kalau saat salat Sepertinya melihat Allah. Sepertinya aku melihat surga Allah Dalam mata kita sendiri Ini sahabat Rasulullah, kenapa mereka bisa begini? Kalau dia masuk Dalam ibadah, dalam masjid Dalam majlis ta'liq, dia sudah Persiapan jiwa, tidak sampai Dalam fikiran, dia tidak fikirkan dunia Tapi kita lihat korupsi diri Bagaimana kalau saat di majlis masih rubuh-rubuh masih perhatian kita masih di luar hmm. hati kita masih diganggu ya macam-macam alasan saya bukan membahas kesalahan kita membahas mengkorupsi diri agar melihat mana di mana kita salah agar berbaiki saya ingin semua ibu-ibu dapat keberkahan dari Allah tapi keberkahan itu tidak bisa hanya dengan doa ya Allah berilah keberkahan kalau kita sendiri tidak menjaga keberkahan Kadang bisa dapat kebakahan Tapi kita sendiri hilangkan kebakahan itu Setiap majlis Kata ulama Allah menurunkan Hidayahnya Setiap majlis Allah menurunkan hidayahnya melalui Rahmatnya Allah Karena ada satu hadis Wa Kalau berkelompok duduk Di satu majlis Allah subhanahu menurunkan Rahmatnya Salah satu rahmat Allah adalah hidayah Tapi hidayah siapa yang dapat Allah jadi hidayah tetap turun Apakah bisa dibawa oleh semua jemaah yang hadir Atau orang yang tertuntut, Atau orang yang membelajari menyampaikan ajaran Atau orang yang mendengar, Tapi yang jelas hidayahnya turun Turun hidayahnya Tapi siapa yang bisa dapat Itu orang yang keluar dari majlis Merasa kehidupannya lebih enak Lebih sukses Oh ini bukti Al-Quran ini dapat hidayah tadi di majlis itu Tapi kalau susudah di luar majlis Masih kehidupannya sama-sama saja Bada malah lebih buruk dari yang sebelumnya Berarti hidayah yang datang bukan turun kepada kita Pasti turun kepada orang lain Agar kita dapat hidayah itu bagi mana? Pasti semua ingin Hidayah yang pasti turun dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita ingin masing-masing memilikinya dan masing-masing membawa pulang. Yang pertama kita ikhlas dalam mempelajari ilmu termasuk dalam majlis ilmu kita ikhlas. Artinya kalau ikhlas seperti air. Ini air bersih ya? Kalau kira-kira saya buang kotoran, misal titis tinta hitam. Satu titis saja tinta hitam. Kira-kira masih bersih atau kotor Ah. Apa lagi kalau saya tumbuh di atas gelas ini satu gelas tinta hitam. Apa lagi ya? Sudah habis. Begitu juga. Kita punya di majlis ini cahaya Allah. Kalau sedikit pun Karena titis titis hitam itu apa itu kesibukan dunia. Bicaraan dunia. Jadi titik-titik ini merusakkan ikhlas kita. Jadi ikhlas itu dari kata ikhlas. Apa artinya ikhlas? Min ikhlas as-shay. Ikhlas as-shay artinya mengambil dalam kebersihan. Jadi kita keluarkan ikhlas itu dari sudah sesuatu yang murni. Sudah kemurnian, kesamburnaan kita mengambil ikhlas itu. Itu yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahumtihan. Amin. Imam Syafi'i rahimahullahu barna berkata, Saya ingin ilmu yang dibelajari oleh manusia yang namanya fikrul Imam Syafi'i, saya ingin bermanfaat bagi umat. Tapi saya tidak pernah harap sekalipun ilmu itu dinisbahkan kepada saya. Berarti dinisbahkan, artinya ilmu itu dikembalikan kepada Imam Syafi'i. Dia senang. Di manfaatkan ilmunya, tapi tidak tidak mau disebut sekalipun kata Imam Syafi'i. Artinya apa? Kita senang kalau disebut nama kita di mana-mana. Imam Syafi'i tak mau. Silahkan ambil ilmu saya, tapi jangan bawa nama saya. Itu keikhlasan mereka. Ada seorang namanya Muslim ibnu Yasar, rahimahullah Taala. Kalau dia masuk dalam ikhlasnya, memang dalam sejarahnya. Luar biasa ikhlasnya Sambil di, diceritakan Sambil <coughs> di luar dunia, Kalau beliau datang masuk ke rumah Anak-anak yang ribut istri istrinya yang ribut di rumah Semua pada diam Karena dia dunia apa? Haibat Haibat Jadi di bawah, di bawah. Ha? Ya, jadi orang Lihat aja sudah Takut. Takut Kapan mereka mulai ribut? Kalau dia mulai salah Begitu dia salat mereka ribut di rumah, karena mereka tahu kalau dia masuk salat sudah masuk di alam lain, tidak mendengar suara anak-anak yang di rumah. Kalau kita Subhanallah mau mau waswas salat sebaliknya, kalau kita mau waswas mau banyak godaan dalam salat. Kalau ini orang Subhanallah masuk dalam salat sudah tidak tahu anaknya bagaimana di sini. Jadi mereka tidak dia bersenang. begitu dia mulai salat. Dia dah, dah ada perhatian Apa itu? Itu ikhlas Ikhlas mereka Menyempurnakan ibadahnya Sampai godaan Yang sambil-sambil dia Tidak ada Tidak bisa diganggu, tidak bisa digoda Karena ikhlasnya memang luar biasa Dan ikhlas itu tidak akan timbul kecuali kalau kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang rajin salat belum tuntut cinta Allah setuju orang rajin salat belum tuntut cinta Allah orang rajin puasa selain Kamis karena Rasul suka puasa selain Kamis belum tuntut cinta Allah orang-orang yang biasa suka untuk kubaikan anak yatim miskin belum tuntut juga cinta Allah setuju enggak setuju Setuju. Berarti semua kita Orang yang rajin hadir majlis ta'lim dan majlis zikir. Belum tentu cinta Allah. Setuju. Tidak. Hah? Tidak. Orang berapa jawabannya? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? yang rajin salat belum tentu ibu-ibu cinta Allah cinta Allah cinta Allah cinta Allah tapi sekarang saya kasih satu cerita manusia yang beribadah belum tentu cinta Allah ada beribadah atas cinta Allah ada beribadah kerana kebiasaan Kapan kita bisa buktikan cinta Allah? Itu cinta Allah bukan sembarangan bicara. Jelas, kalau saya sekarang tanya ibu-ibu cinta Allah ya jelas jawabannya. Cinta. Tapi kapan ada bukti bukan bicaraan? buktinya ada amalan membuktikan kita benar-benar cinta Allah. Artinya kalau saat ada perintah Allah sudah tidak ada selainnya. Di situ bukti kita cinta Allah. Saya akan saya ceritakan satu kisah ada sukurang salih salih kalau kita sebut orang salih berarti radiyun salam sedekah, qiyamun layih tahajud, najir al-quran, puasa dan mashaAllah ya lain-lain dia bunyi modal dia buka toko habis modal modal di toko itu 300 juta berjalan bulan pertama dia menunggu orang datang Belanda dari Tuh Punya, dah ada yang masuk Tetap salatnya Masya Allah rajin di masjid Sama orang tua ini Masya Allah baik Sama anak yatim Masya Allah, luar biasa Bulan yang kedua Dah ada yang datang juga Dia boleh heran ya Allah Dah masalah apa kan? Padahal ibadahnya bagus kan? Dia bersabar, mungkin belum ada izin. Islam. Allah. Tiga bulan kemudian juga belum ada apa. Orang di sampingnya, toko tokoh yang sebelahnya banyak orang belanja. Di tokonya tidak ada yang masuk. Sambil enam bulan, dia dah tidak ada satu langkah ada seorang masuk. Toko mana? Toko bayangkan. Sekarang sudah stres ya fikirannya. Selama ini dia sudah berusaha kan, dia kan, buka toko buka ini, tapi tidak ada yang datang belanja. Kira-kira perasaannya -kira bagaimana? Walaupun ulang salih pasti ya, ada fikiran ya, ada fikiran. Walaupun dia terima sabar, begitu sudah enam bulan ada seorang kaya yang masuk toko dia dan dia habis belanja 300 juta hmm, Jadi sekaligus? Betul. Begitu dikumpulkan barang Orang itu orang kaya tinggal bayar Masih dalam menawar? Dawar-dawar menawar. Menawar. menawar Berapa kasih diskonlah Kasih murahlah lah, begini, begini-begini lah Begitu masih dalam tawar-nawaran, tawar-nawar dan azam zuhur. Kira-kira sekarang, jawaban yang jujur ya. Ya, ya. Kalau kita seperti orang ini, dan, dan terjadi masalah itu, kita apakah lanjut jual, -jual beli? Atau kita bilang sama orangnya mohon maaf Pak saya mau salat dulu berjamaah nanti insya Allah habis salat kita bisa lanjut jual beli. Itu di Madinah. Kalau di Indonesia lanjutkan jual beli. <laughs> Jangan kita lihat sekarang apakah tokonya tutup atau tidak. Memang di Madinah jelas tutup. Oh, Tapi ini di sini enggak itu. Kalau di Madinah saya sudah bilang kenapa orang Indonesia di sisi Allah lebih baik dari Madinah orang Madinah. Karena di sana ada aturan, memang waktu salat tutup Kalau di Indonesia tidak ada tutup, ya, tapi dia mau tinggalkan toko, dia mau Berarti durulannya dari dirinya sendiri, tidak ada aturan Tapi kalau di sana ada aturan, tidak ada negara Dia tutup, berarti mau tidak mau, datang tutup Tapi kalau di sini, tidak ada yang atur kita Berarti kemauan sendiri, kan, tidak ada yang maksa. Berarti pahala kita lebih besar dari nah, Kalau di baksaan Mau tidak mau salat Kalau ditang ditangkap orang tidak salat Masuk binjana tiga hari oh. Kalau di sini orang tidak salat Jadi dia berdiri Berarti kita di sini kelebihan Kenapa pahala di sini lebih banyak Karena di sini kita ada kemauan sendiri Tidak ada yang memaksa kita Jadi saya minta sekarang jawabannya Jujur Seandainya kita menghadapi hal seperti ini Kebiasaan ya, kebiasaan. Jangan tak ada yang bilang saya saya nanti bilang sama dia, Udah nunggu aja di sini saya mau salat dulu. Ya mungkin orangnya bisa lagi dari tokoh yang lain, Kira-kira bagaimana? Lanjutkan. Lanjutkan lagi aja dah. Lihatlah apa, tak begini? Maaf, cepat kita lanjut nanti gambar salatnya lagi. Masih ada waktu kan? Waktunya masih banyak, kan? Ada ada yang insya Allah menutamakan salatnya Ada, bukan dah ada Tapi jarang Mungkin dalam seribu ada satu Banyak kali ya Di sini apa? Yang tadi yang punya barang jual beli itu Yang punya toko Bukan orang salih? Orang salih dah? Kan? Selama sebelum itu kejadian Rajin salat tidak? Rajin Rajin puasa tidak? Rajin Orangnya salih Masya Allah luar biasa tapi kesalehannya selama ini belum tentu cinta Allah. Di situ waktu dia menhadapi ada fitnah menghalangkan dia untuk salat, di situ dia membuktikan apakah cinta Allah atau cinta dunia? Cinta dunia. Di situ dia membuktikan, mohon maaf. Saya mau salat dulu karena sudah azan, saya tidak mau tahu dunia kalau sudah azan. Kalau orang yang datang mau beli Oh kalau dah mu saya mencari yang lain, silakan cari yang lain. Silakan cari yang lain. Saya rizki bukan dari kamu, rizkinya dari Allah. Apakah berani begini? Menarik. Di ya. Sudah sekarang tahu, sudah sekarang menarik. Orang yang beribadah belum tentu cinta Allah. Ya Kapan kita bisa cinta Allah Atau membuktikan kita cinta Allah Kalau kita terhalang Ada sesuatu kehalanan Contoh Kita rajin puasa Datang dokter melarang kita Puasa Tapi larangan laranannya dokter Bukan sesuatu Misal Benyakit yang membuat kita Berbahaya ya Cuma sebaiknya jangan kamu berpuasa ada menatur kita berkasih obat dan ada minum obat siang hari apa di sini kita bisa pilih apakah kita ikuti aturan doktor atau hmm. atau kita mau berpuasa melanjut kebiasaan kita saat kita misal saat malam hari sebenarnya kalau kita sudah tumbuh cinta kita kepada Allah dapat lu ada yang inatkan atau mendorongkan cinta ini mendorongkan kita beribadah Salat malam kadang kita lelah capek ya sudah besok besok ni sebenarnya cinta kita perasaan cinta kita kepada Allah walaupun sebagaimanapun kecapekan dia yang mendorong kita untuk salat salat boleh kerana itu ulama menjelaskan ibadah itu tiga rukun tidak keluar dari tiga tiga rukun hamda Allah beribadah kerana harap surga takut neraka yang lebih tinggi dari itu, kerana cinta kepada Allah. Jadi, yang mendorong dia untuk beribadah bukan hanya sebatas harap syurga. Ada, ada lebih tinggi dari itu apa? Adalah ridho. Kalau memang Allah ridho, pasti dapat syurga dan jauh dari neraka. Bukankah berarti kita bilang kalau Ya Allah aku beribadah bukan harap syurga? Ya Allah aku beribadah bukan takut neraka itu, dah boleh begitu? Betul kita ada harapan surga Takut neraka Tapi ada yang lebih tinggi Yang mendorong kita Beribadah adalah Percintaan kita kepada Allah Artinya saat kita beribadah Harus menghidupkan perasaan, Berasa cinta Kita merasa cinta Sekarang kalau kita mempunyai Cinta sesuatu Pasti akan berjuang untuk dapat sesuatu itu Karena ada perasaan yang mendorong kita Walaupun kita belum mampu untuk memiliki tapi perasaan cinta kita terhadap itu itu yang mendorong kita untuk berjuang. begitu juga orang saleh, para alim ulamak ulia Allah yang mendorong mereka untuk beribadah adalah bercintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti Sufyan al-Thawri rahimahullah waktu dia sakratul muht menanis, ditanya kenapa menanis, dia bilang wa asafa ala salat wa asafa ala siyam Wa asafa ala Al-Quran Aku merindukan Aku sedih akan tinggalkan Al-Quran Tinggalkan salat, tinggalkan puasa Siapa yang mau puasa Menggantikan saya mewakili saya puasa atau salat Atau baca Al-Quran Wallahi lawla lay Ma ahbabtu al-baqa'a fi dunia Dia bilang Imam Sufyan al-Tawri Kalau bukan malam hari Saya tidak cinta dunia ini. Kalau bukan karena malam hari saya tidak akan mencintai dunia ini Kenapa? Karena mereka merubahkan malam hari ini Dijadikan menanamkan merasa cinta kepada Allah Jadi kalau kita untuk bisa menghidupkan perasaan kita dalam ibadah menghidupkan perasaan cinta kita kepada Allah Itu ibadah malam hari Seperti salat kita malam hari Di tempat yang sepi yang tidak melihat kita siapa-siapa Zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, naji kita Al Quran. Di situ menimbulkan perasaan cinta kita kepada Allah dan waktu yang tepat untuk mengisi jiwa, isi khusyur, isi ikhlas adalah waktu malam hari. Sebagaimana Allah berfirman di Surah Al Mumtaz, Inna Nashiyatil Lailihi Ashad Waktuan Wa Akwa Muktiyah, ayat ayat nomor enam. Ayat ayat enam Surah Al Mumtaz. Ada yang bawa quran terjemah? Hmm. Kalau enggak hmm. hmm. salah uh, surah hmm. 29. Just 29. Yes 29. Hmm. Al-Muzzammil. Hmm. Al-Muzzammil surah hmm. ke-3. Ayat 6. Ibu ibu baca artinya. Saya baca. Iya bangun di waktu malam atau beribadah lebih mantap dan lebih lurus bacaan ada juga yang lain-lain mentafsirkan lebih mengisi jiwa lebih mantap khusunya dan juga bacaannya zikirnya, salatnya lebih terkesan di malam hari oleh kerana itu Rasulullah SAW bersabda di hadith yang sahih <tuk tangan> afdalus salati ba'dal maktubah salatul lain sebaibai salat setelah salat fardu adalah salat malam jadi itu ketiasa orang salli malam hari itu sudah dah bisa ditinggalkan kenapa? karena sesuatu berhubungan kuat sesuatu mendorong kita cinta kepada Allah di situ malam hari tinggalkan enaknya tidur di bawah AC berlagi berislimun kita tinggal semuanya yang mendorong kita apa membuat kita semalat adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi menghidupkan perasaan yang terutama itu ikhlas yang kedua memohon taufik kepada Allah memohon taufik kepada Allah Subhanahu Wa Taala Artinya saat kita melaksanakan ibadah, sebelum ibu ibu kembali di sekolah, sudah dari rumahnya anda telah memohon kepada Allah, ya Allah buka hati saya di madrasah ini. Karena di situ taufiknya Allah, Allah memberikan taufiknya, tapi jalan kita orang datang, tapi hatinya masih tertutup. Memohon kepada Allah, ya Allah jangan jadi perjalanan saya sia sia, jalan ya Allah menjadi selama saya di majlis sia-sia, berarti dah ke sana balik lagi, berjumah, dah ada pahala, malah bisa berdosa, na'udhu Jadi kita memohon tawfiqnya dari Allah, agar Allah membuka hati kita, selama berjalanan, sampai ke majlis itu, dan selama dalam majlis, Allah membuka hati kita, agar bisa dapat ilmu yang bermanfaat, untuk dalam bisa dilaksanakan dalam kehidupan juga. Yang ketiga, untuk merasakan keindahan ibadah Jadi yang pertama apa? Iblas Yang kedua memohon Taufiq kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Al-Farah bil-ibadah Rasa bangga Rasa senang Rasa bahagia saat melaksanakan Ibadah Jadi hidupkan perasaan seperti kita memiliki Sesuatu yang Sarat mahal bagi kita. Jadi orang saih dulu, kenapa mereka sukses dalam ibadah? Karena sebelum dia masuk ibadah, begitu dia mendengar azan ke masjid, dia punya jiwa bahagia, bangga, senang. Kenapa? Karena dia bisa beribadah, Bisa beribadah. Jadi ada perasaan al-farh wal-surur bil-ibadah, merasa bangga, bahagia, senang, saat melaksanakan ibadah seperti salah satu imam Abu Da'sal Ibrahim bin Muadham di tanya saat dia salat kamu tidak pernah sahu di dalam salat tidak pernah sehu Ya. Nah, ya. Kalau di Indonesia sahwi ya Kalau di Arab sahwi Jadi kenapa sujud sahwi Kerana ada kesalahan dalam salah Ditanya oleh orang itu Ditanya bertanya kepada imam Kamu tidak pernah lupa sesuatu Di dalam salat, Sambil tidak pernah salah Sambil menggantikan kesalahan Atau kekononan dalam sujud sahwi Seumur hidup tidak pernah ada sejujud sahwi bagi dia. Ditanya, heran mereka yang menikuti dia. Apa dia jawab? Wahal هناka syai'un ahabu ilayya minal Qur'an hatta ashtagil bih. Apakah ada sesuatu yang membuat kesibukan saya dalam salat lebih dari kesibukan saya dalam menajih Al-Quran? Jadi, ada yang lebih baik dan cinta lebih daripada Al-Quran. Karena bercintaannya pada Al-Quran, bercintaannya dalam mendanak Al-Quran dan zikir dalam salat, itu yang menanak, membuat dia tidak bisa salah atau sahwi dalam salat. Jadi dia bilang, apa yang membuat saya sahwi atau lupa atau salah? Kalau sudah di dalam jiwa saya, tidak ada yang lebih tinggi dari Al-Quran yang saya baca dalam salat. Zikir dan tasbih yang saya baca dalam salat. Tak ada yang lebih baik, tak ada yang lebih tinggi, sudah tak ada. Berarti dia tak boleh bagaimana salat Satu ni yang satu lagi kalau dia salat menghadapi kiblat, dia sudah merasakan Hidupkan dalam perasaan. Al-Qibla di depan, surga di kanan, api neraka di sebelah kiri, malaikatul Maun di sebelah di belakang menunggu saya selesai salat. Artinya batas umurnya sampai salat. Begitu selesai salat, malaikat murd akan ya Allah. ya Allah Begitu perasaan mereka. Kalau dalam salat, dia sudah merasakan salatnya ini yang terakhir, malaikat murd lagi di belakang menunggu saya selesai salat. Kira-kira bagaimana perasaan? Kalau kita sudah tahu salat kita yang paling terakhir, ada kesempatan lagi salat. Bagaimana perasaan? Pasti akan merasa sedih kalau ditinggalkan. Akan merasa. Kalau sudah yang terakhir, berarti anggap salat kita yang sebelumnya bercuma sudah sia-sia. Ya sudah akhiri hayat kita dengan salat yang indah. Semoga dari salat yang indah ini menghapus keponakan kita kesalahan kita seumur hidup. hidup. Ini begitu perasaan mereka. Setiap dia salat masuk dalam melaksanakan ibadah dalam penuh cinta bahagia bangga bukan bangga karena dunia kekayaan atau karena ke tidak bangga karena dia bisa merasakan indahnya salat itu dan juga memfikirkan malaikat-Mu sambil khusyuk bersedekah salu salat muwaddih salatlah seperti orang yang menakhiri hidupnya dengan salat itu juga bayangkan perasaan juga kita latih haji sejauh mana kita mampu memang tidak mungkin Secepat mungkin kita bisa dapat. Ada suhuran salih, dia pernah berkata, berkata saya ketemukan indahnya salat Saya bermujahadah, menjihadkan diri selama 20 tahun. Selama 20 tahun. Menjihadkan, berarti kita dalam salat sebenarnya lawan setan berperang berperang lawan setan hawa nafsu, dunia, jubah berapa musuh dalam salat saja. Berarti kita dalam salat, kalau kita bisa kalah lawan saitan, berarti salat kita gagal. Hmm. Tapi kalau kita bisa lawan mereka dalam sebaik-baiknya, dalam senjata, iman kita, takuan kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu SWT, itu membuat kita dunia memiliki salat yang indah, yang khusyuk yang bahagia. Ini orang salih berkata, selama 20 tahun aku menjihadkan diri berperan dalam salat habis itu kemudian 20 tahun yang selanjutnya saya menghidupkan atau merasa nikmatnya salat. Berarti kapan dia merasa nikmatnya salat? Sesudah berjihad 20 tahun. Baru 20 tahun kemudian dia merasakan keindahannya Bukan berarti ibu-ibu jangan putus asa. Dua puluh tahun ya Allah di mana? Jangan putus asa kita ada yang bisa dalam satu hari, ada yang bisa dalam satu jam, dalam satu seulasan kita membuka hati kita ke dimana? Ada orang yang dapat dapat taufiknya Allah, karena ikhlasnya, jujurnya dalam ibadah. Tapi ada orang mungkin bertahun-tahun, ada mungkin selamur hidupnya tak ketemu. Sambil ada seorang ulama berkata ada jln jln Allah di dunia. Mendahulai jannah Allah di dunia, dahulai jannah Allah di akhir. Ada surga Allah di dunia. Bagaimana siapa yang memasuki surga Allah di dunia, pasti dia akan masuk surga Allah di akhir. Apa itu surga Allah di dunia? Ini keindahan yes. ibadah, indahannya salat, indahannya zikir, indahannya baca Al-Quran. Jadi saya mohon ibu-ibu, kalau lagi melaksanakan ibadah, berusaha buka hatinya. Usahakan seluruh mengganggu kita, menggoda kita dalam melaksanakan ibadah. Jauhi seluruh anak, walaupun anaknya sendiri. Allah berfirman memberikan perhatian kepada orang mukmin Jangan sampai anak kita menyesatkan kita atau membawa kita ke api darakan. <tuh> Innama amwalukum wa awladukum fitnah, kata Allah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Ujian. Jadi harus kita boleh kasih sayang kepada mereka Berhadiri mereka Tapi kalau dalam ibadah Mohon maaf Masih-masih mencari keselamatan diri sendiri Ya ayuhal ladina amanu Ku anfusakum wa ahlikum nara Waihi uramban iman Jawilah Jagalah dirimu dan keluargamu mu dari aku Kalau di hari kiamat Bagaimana ibu sekarang mempunyai perasaan Penuh cinta kepada anaknya Sungguh hari kiamat akan lari dari anaknya Semua masih ada yang bisa urus Anaknya sendiri Ba, ibunya tinggal satu kebaikan, anakku satu aja kebaikan darimu akan akan bisa saya selamat tidak masuk neraka. Kalau kamu tidak mau memberikan kebaikan itu, saya akan masuk neraka. Anakku saya bawa kamu dalam perutku selama ini sekian. Anakku saya melindungi kamu selama masih baik. Anakku saya tak pernah tidur kalau kamu sakit. Diinatkan cerita-cerita ibunya kepada anaknya. Mudah-mudahan anaknya bisa ter